Жінок серед них майже не було, тому поява Софії справжній справжнісінький фурор. Черевадькові так і не вдалося потанцювати з нареченою. Вона переходила з одних рук в інші, навіть не встигаючи запам'ятовувати обличчя під чорними, сивими, кучерявими та русявими чубами, чи взагалі без них. Не встигала запам'ятовувати прізвищ гучних титулів і звань. Її цілували руки, говорили компліменти, захоплювалися вродою. Заастрили Череватькові, обіцяли швидку зустріч в Києві, Москві. Степанові ледве вдалося перехопити один танець. Софійко, Софієчко. «Ти сама не знаєш, який ти скарб. Все чудово. Як тільки повернусь, одружимося. Будеш у мене, мов квіточка». Він поцілував її на півоголене плече. «Ти тільки їм посміхайся, особливо тому лисому. Від нього дуже багато залежить. Не виключено, що скоро будемо в Києві. Такий злет, така кар'єра. Таке Корнацькому і не снилося. Степан Спіано погано контролював, що верзе. Корнацькому і не снилося. Він і після смерті продовжує заздрити і намагається щось довести Арсенові, нікчема. Софійко, ти тільки не капризуй. Нічого, якщо хтось поцілує чи помацає за цицю, тебе від того менше не стане. Зате ж які перспективи. Він поправив сукню, щоб вона іще відвертіше відкривала принади молодого туго тіла. Софія скинула його руки. Слухай, Степане. Я не собака на виставці, щоб екстер'єр демонструвати. Ти мене сюди на продаж привів? Ну, ти тут не дуже. Що не дуже? Зібрався мною керувати? Ну-ну, спробуй. Тільки промови ще одне слово, і я розірву твою сукню на шмаття. Затямив. Чареватько позаткував. Софія, ти що, жартів не розумієш? Ну, подобаєшся ти чоловікам. Є в тобі щось таке, від чого вони божеволіють? Нехай собі дивляться, хіба це гріх? А їм приємно. Тут ніхто собі нічого зайвого не дозволить. Знаєш, як у нас з дисципліною? Але помилуватися красивою жінкою, що в цьому такого? А уяви, що хтось із них захоче бачити тебе частіше і переведе мене до Києва чи в Москву. А як же наш будиночок? Будиночок. Стара халупа. Якби ти бачила, які будинки в Києві, які там квартири. А може й справді не варто пручатися? Усі ці хтиві дядьки, принаймні деякі з них, ой як високо сидять і ой як багато можуть. От справді захочу отой Лисий частіше мене бачити переведе Чаравадька до Києва. Велике місто, стільки нових знайомств, можливостей. Велика квартира, висока платня, цікава робота. А що на училищі світ клином зійшовся? Тільки тоді навіщо мені череватько? Може, одразу отому лисому тенета ставити? Упіймається, як миленький, упіймається, вже готовий. Он як зазирає поза сукню. Софія стала сама собі гидка цими думками.